İmam Həsənin sülhü Aşura qiyamına zəmin yaraddı. Bu dəhşətli və qorxunç hadisələr İraq cəmatını qəflətdən oyaddı və Bəni Üməyyə xilafətinin həqiqi simasını onlara göstərdi. İraqın adi cəmatı Muaviyyənin küfədəki qəbilə başçılarına, hansı ki onlar öz qəbilələri ilə birgə İmam Həsən əleyhissalamın qoşununu tərk edərək o həzrəti sülh-sazişi bağlamaq məcburiyyətində qoydular. Verdiyi göz qamaşdırıcı bəxşişləri gördükdə, Muaviyyə hökumətinin ədalətsizliyini və öz başınalığını anlamağa başladılar. O hökumət ki, özləri onu istəmiş və iqtidara gətirmişdilər. Acınacaqlı bir vəziyyətə düşən İraq cəmatı, həzrət Əli Əleyhisselamın dövrünü xatırlayıb kədərlənir və ona havadar olmadığı üçün peşmançılıq çəkirdilər. Eləcə də, şamlılarla və muaviyyə ilə saziş bağladıqlarına görə hədsiz peşman idilər. Qarşılaşdıqları zaman bir-birini qınıyır və danlayır, nə edəcəklərini soruşurdular. Çox keçmədi ki, Kufə nümayəndələri İmam Həsən əleyhissalamla görüşüb söhbət etmək və onu dinləmək üçün Kufədən Mədinəyə səfər etməyə başladılar. Beləliklə, İmam Həsən Əli (s.a.)-nın Muaviya ilə bağladığı sülh sazişi cemaatin Bəni Ümeyyə hökuməti əleyhinə mübarizəsinə və xalq qiyamına zəmin yaratdı. Qiyam üçün yaranan zəmin. İmam Həsən Əli (s.a.)-mı sülh sazişi bağlamaq məcburiyyətində qoyan müsəlmanlar o dövrdə sanki qəflət yuxusuna dalmış, asayiş və rahat həyat arzusuna qərq olmuşdular. O arzular ki, onları süsləşdirmiş və mübarizliklərini əllərindən almışdı. Cəmatı bu qəflətdən ayıltmaq və Bəni Üməyyənin həqiqi simasını onlara tanıttırıb mübarizəyə ayağa qaldırmaq İmam Həsən əleyhissalamın başlıca hədəfi idi. İmam Həsən əleyhissalam öz söhbətlərində Bəni Üməyyə xilafətinin zülmlərini, cinayətlərini, İslam qanunlarına qarşı laqeydliklərini qeyd edərək cəmatı agah eləyirdi. Hətta iş o yerə çatdı ki, İraqın tanınmış simalarından bir neçəsi İmam Həsən əleyhissalamın qardaşı Hüseyn İbni Əli əleyhissalamdan qiyam etməsini istədilər və ona arxa duracaqlarını bildirdilər. Mədinənin siyasi vəziyyəti İmam Həsən Müctəba ə.s. muaviyənin hazırladığı suiqəst nəticəsində şəhid olduqda, Muaviyənin törətdiyi bu və digər cinayətlər Mədinə cəmaatı arasında sürətlə yayılmağa və niqarançılıqla danışılmağa başladı. Qardaşından sonra İmam Keçən Hüseyn İbni Əli ə.s. yanına müraciət edən İraqın, Hicazın və başqa məntəqələrin şiyələri demək olar ki, Ancaq muaviyənin cinayətlərindən danışırdılar. Məsələn, Hücrü ibn Ədi və onun havadarları muaviyə tərəfindən qətlə yetirildikdə, şofədən bir dəstə şiyyə İmam Hüseyn ə.s. yanına gəlib bu xəbəri ona çatdırdı. Bu xəbər şəhərə yayıldı və imanlı şəxslərin nifrətini və qəzəbini oyatdı. Bu hadisələr, Bəni Üməyyə hökumətinin əleyhinə zaman-zaman xalq qiyamının təşəkkülünə səbəb oldu. Əsas təbliğatçılar isə İmam Həsən əleyhissalamın az saylı vəfalı tərəftarları idilər. Hansı ki, İmam Həsən əleyhissalam müaviyyə ilə sülh sazişi bağlamaqla öz uzar görənliyi sayəsində onların həyatda qalmasını təmin etmişdi. Bu mübariz təbliğatçılar müaviyyə hökumətinin zülümlərini, və törətdiyi cinayətləri ifşa edib xalqa çatdırmaqla onlarda mübarizlik və qiyam ruhiyyəsini aşılıyırdılar. Ne üçün İmam Həsən ə.s. sülh sazişi bağladı, amma İmam Hüseyn ə.s. qiyam etdi? Bura qədər İmam Həsən ə.s.in müaviyyə ilə bağladığı sülh sazişinin səbəblərini araşdırdıq. Başqa sözlə desək, İmam Həsən ə.s.in Nə üçün sülh sazişinə razılaşdığını izah etdi? Amma burada cavablandırmaq istədiyimiz sual bundan ibarətdir ki, nə üçün İmam Həsən ə.s. müaviyyə ilə sülh sazişi bağladı? Amma qardaşı İmam Hüseyin ə.s. müaviyyənin oğlu Yezidə qarşı qiyam etdi. Daha açıq desək, əgər sülh bağlamaq bəyənilən və düzgün bir işdirsə, onda nə üçün İmam Hüseyin ə.s. Yezidlə sülh bağlamadı? Yox, əgər zalimlarla hər zaman mübarizə və müharibə aparmaq lazımdırsa, onda nə üçün İmam Həsən əleyhissalam müharibəni davam etdirmədi? Bu sualın cavabını bu iki imamın yaşadığı dövrlərin müxtəlif siyasi vəziyyətində, həmçinin müaviyyə ilə Yezidin fərqli cəhətlərində və rəftarlarında axtarmaq lazımdır. İndi isə müaviyyə ilə Yezidin fərqli cəhətlərindən Əzlərini nəzərinizə çatdırırıq.